Biografii Memorii Biografia unei capodopere Don Carlos de Friedrich Schiller Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu Mannheim mai 1784. Cred, domnule Fondalberg, că ceea ce am scris până acum îmi dă dreptul să pretind un plus de bunăvoință din partea dumneavoastră. Da, Desigur, de domnule Schiller, însă în calitatea pe care încă o mai am de director al teatrului din Mannheim, trebuie să se reamintesc în și ți asuma devenind poeta în teatru. Cunosc prea bine aceste îndatoriri, dar vă rog să vă gândiți și că a trecut de abia o lună de la premiera ultimei mele piese. Nu văd în ce măsură premiera cu intrigă și iubire. De altfel, un succes strălucit, domnule von Dalberg, recunoașteți. Aaa, domnule Streicher, uitați-mă că te afli și dumneata pe aici. Excelența voastră mă prea mult, remarcând în sfârșit prezent. Da, da. Tinere, ca prieten intim al domnului Schiller, ai putea să-l sfătuiesc să se apuce cât mai curând de lucru? Prea bine, excelență, vă puteți bizui pe mine. O aș prefera să mă pot bizui pe dumneata. Domnule și în fond, gândește-te, în toți acești ani eu am girat cu poziția pe care o dețin montarea pieselor dumii tale. Știu ce vă datorez și cred că nu v-am dezamăgit. De asemenea, permiteți-mi să presupun că interesul de care se bucură în întreaga Germanie, piesele Hoții, Conjurația lui Fiesco și, iată, de curând, Intrigă și Iubire, are și alte motive. Prietenului nostru și, de ce să nu spun, protejatului meu, nu i-am contestat o clipă talentul deosebit. Ar fi și greu. Crezi? Tinere, în materie de critică literară, să știi de la mine, și zic că am o părere avizată, totul este posibil. Să contești până la desfințare valori autentice sau, dimpotrivă să te extaziezi în fața mediocrității. Depinde doar de poziția pe care vrei să te situezi, de abilitatea celui ce apreciază. În sfârșit, nu despre asta este vorba. Oricum, un scriitor se impune confirmând și reconfirmând mereu... Da, este adevărat, am promis să vă predau manuscrisul piesei Don Carlos. Iar eu am contat pentru deschiderea noii stagioni. Știu, știu. Da. Vedeți, subiectul acesta m-a pasionat încă decât mi l-ați propus acum doi ani. M mă rog, te preocupau atunci alte piese. Da, însă n-am încetat să mă gândesc la Don Carlos... Am cercetat multe documente asupra domniei lui Filip al II-lea. Cărți despre istoria Spaniei, scrierea lui Tom, narațiunea batelui reale erau lecturile mele din ceasurile de răgaz. Mi-am dat însă seamă la timp că nu sunt suficient de pregătit, că nu am starea necesară, că pur și simplu mă ocolea inspirația. Slavă Domnului! Asta ar mai fi lipsit! N-am fi avut acum nici intrigă și iubire pentru că, don Carlos, nu știu de ce, sunt sigur, nu reușeai să-l termini. Remarcă, excelență, fermitatea părerilor dumneavoastră. Tinere, Vă... <coughs> în atâția ani de lucru cu artiștii, fie ei și genial, capeți o anumită intuiție, rodul experienței, domnule, și apoi recunoaște ce s-ar întâmpla cu acest teatru dacă a judeca numai cu sufletul, nu și cu mintea, nu? Andreas, domnul baron are dreptate. E adevărat, scriu mult, însă... și șterg foarte mult. Rup pagini întregi. Uneori nu zbutez deloc să mai intez. La început vrem să structurez tragedia pe conflictul provocat de iubirea tânărului Carlos, moștenitorului Filip al II-lea, pentru mama sa vitregă, Regina Elisabeta. Elisabeta fusese logodnica lui Carlos, se iubeau. Din rațiuni politice, însă, ea devine soția lui Filip al II-lea. Între tată și fiu se ivește din cauza acestei căsătorii o situație... Cum să-i spun, tulbure, echivocă, încordată Cu bănuiel din partea lui Filip și cu ascunsă gelozie din partea lui Carlos Intrigile curtenilor vor duce această confruntare Spre un deznodământ tragic Iată firul acțiunii. Da. da, dar ce-aș realiza numai cu atât? Un tablou de familie dintr-o casă domnitoare Ei, Și crede-mă, e suficient, dragul meu nu nu, nu, nu, nu, simt că nu este de ajuns Piesa mea trebuie să fie o meditație asupra Resurselor de frumos din noi să sublinieze trăsăturile nobleții umane, să coboare în tenebrele ororilor născute din cruzimea ridicată la rang de doctrină și toate acestea reunite în jurul unei idei supreme, aspirația fierbinte spre libertate. Vreau ca eroul meu, Don Carlos, să întrupeze în cele din urmă această idee și mă gândesc ca acest fapt să fie evident încă de la început. Am scris deja o scenă ce prefigurează conflictul cu monarhia absolută Ceva să facă o prăpastie de netrecut între fiu și rege Dacă mi-ngăduiți, îi voi da citire chiar acum Raiute scurge sângele prin mine. Da, tată, sângele miiute Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici? Ce? Iar o rugăminte? Ai să rostești. Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva înderugirii rebelilor e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i ducele de albă a că merge cu o armată în Flandra, de rege investit cu suverane puteri, e o sarcinare de onoare. O dați mie armata ceasire, flamanzilor li sdrag. Sângele mieu mi-l pun pentru credința lor Visezi E o care cere un om matur și nu un tânăr. Cere numai un om și atât? Adică mai ceea ce alba n-a fost niciodată Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă Să fi milos aici, o nebunie Tu ești prea bun la suflet, fiul meu În timp ce ducelei i temut deci las această rugăminte. Trimite-mă în Flandra. Nu! Vei rămâne aici. E hotărârea ta nestrămutată? Iar a regelui. Atunci am sprevit. Da, da, dar momentul are tensiune. E dramatic. Iubirea eroului pentru tânăra reginei va oferi lui Filip al II-lea și motivul personal să acuze și apoi să sacrifice pe acela care odată ajuns monarh ar fi putut să reconsidere însăși principiile absolutismului spaniol. o va avea deci tragedia politică. Da. Cu aluzii evidente bănuiesc la situația de acum din Germania. Da. Dumneata, domnule Schiller, te încăpățânesc să uiți un lucru... Ce lucru, domnule Baron? Că teatrul din Mannheim este oblăduit de un prinț palatin. Din păcate. Mă rog, este un punct de vedere la care însă nu pot subscrie. Totuși ai putea ține seama de ceea ce îți spun... Dar știi câte discuția a comportat reprezentarea fiecărei piese semnate de dumneata? Să înțeleg, domnule von Dalber, că îmi sugerați ca și în Fiesco să mă mențin strict în limitele adevărului istoric? Măcar atât, dacă tot nu vrei să renunți la implicațiile politice... De altfel, întotdeauna am susținut necesitatea respectării cu strictețe adevărului istoric într-o piesă de epocă. Dumnezeu. Și nu văd rostul anumitor interpretări care să-și extindă înțelesurile peste timp. Eu însă am o cu totul altă părere. Din nefericire. Spopul unei scrieri dramatice în cazul de față o tragedie nu este de instrui povestind pur și simplu fapte petrecute în trecut. Asta o poate face mult mai bine chiar cu erudiție istoricul. Important, cred eu, este ca acțiunea tragică să emoționeze să-i solicite spectatorului participarea afectivă la frământările și suferințele eroilor, să-l răscolească. Teatrul tragic, îndeosebi, are posibilitatea, prin însuși specificul lui, să adâncească înțelesurile faptelor și comportamentelor, aruncând o punte trainică între un moment anume și universalitate. Dacă privim astfel lucrurile, autorul are dreptul, e necesar chiar, să-și permită unele libertăți, desigur, păstrându-se nota de veridicitate a cadrului istoric. Dar Shakespeare, oh, Shakespeare! Shakespeare, ca nimeni altul, a izbutit să facă mereu, dacă mi-este îngăduit să spun astfel, din trecut un timp prezent. De aceea, semnificațiile tragediilor sale apar la fel de limpez și acum, ca și în ceasul premierei. Iată de ce și acum, ca și atunci, întreaga ființă a spectatorului freamătă, înlănțuită în desfășurarea vie aproape palpabilă a faptelor și evenimentelor. Bun, bun, bun, bun, Eu îți cunosc admirația fără margini pentru Shakespeare și ți-o împărtășesc până la un punct. Dar ce facem cu piesa dumitale? Ce garanții îmi dai că mă pot bizui în continuare pe dumneavoastră, domnule Schiller? Nu vă pot promite nimic. Andreas, rămâi o clipă. Știi, nu i-am spus baronului adevărul decât pe jumătate. Bă, nu i-am. Nu i-am vorbit despre intenția mea de a implica în acțiunea tragediei și biserica. Aha. Mai bine. De fapt, în umbra regelui Filip al II-lea se va afla în piesa mea tot timpul biserica. Forța a tot puternica inchiziție. Ei călăuzește faptele și îi domină voința Marchizul de Posa, credinciosul prieten al infantului Îndrăznește să o înfrunte și moare Prin mâna închiziției, regele va trimite la moarte pe însuși fiul său Sire, cardinalul închizitor lăsați ne majestate De mult nu mai chemat nici nu mă așteptam să mă mai chem. Trăiesc din nou cu scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și cere sfatul. Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slavitul domniei tale, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată. Ferici a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om și nu mai am o dihnă. Pentru ce l-ai omorât? O înșelătorie fără seamă. Știu Știi? De când? Și de la cine? Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat Știai de om acesta? Viața lui de la început și până la sfârșit E scris în catastichul nostru sfânt Și totuși l-ați lăsat în libertate E, frânghia care îl ținea legat Era mai lungă, dar cu neputință de rupt Fusese câteva timp plecat peste hotar împărăției mele Or, unde ar fi fost, eram și eu cu el Dar spunem ce nevoie aveai, de e? Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo Ce trebuință ai de oameni? <laughs> Oamenii sunt pentru tine, numai niște cifre și altceva, nimic <laughs> Și acum spune, ce vrei cu mine? Fiul meu urzește o răzvrătire Și ce vrei să faci? Nimic sau tot Ce înseamnă aceea tot? Îl las să fugă Dacă n a să pot face Să moară mm, Da Și mai departe Poți să-mi cum Cumva o nouă credință În stare să îndreptățească Omorul unui fiu Poți oare? Fiul lui Dumnezeu S-a răstignit pe cruce spre a dreptatea cea eternă. Părerea asta vrei să răspândești în toată Europa? Pretutindeni, acolo unde e slăvită crucea. Fac un păcat de moarte împotriva naturii însăși. Și tu vrei chiar glasul puternic. Al naturii, să le Natura n-are glas în fața credinții. Trec atunci în mâna ta oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec? Dă-mi-l mie. E singurul meu fiu. Cu am să las ce am strâns în viață. Lasă putreziri mai bine decât libertății. Bine. Să mergem. Încotro cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie jertfit. Da, dar îmi dau seama că lucrurile se complică foarte mult. Altfel spus, asta înseamnă timp. Da, Într-adevăr, până la sfârșitul anului nu văd cum aș putea termina. Fiind și prima dumitale piesă în versuri, mă tem că răgazul necesar va fi mai mare. E, asta este situația. Trebuie să te avertizez, însă că poziția dumitale aici va avea de suferit. Cu consecințele pecuniare de rigoare, nu-i așa? Nu am ce face. Domnule baron, sigur nu cel mai potrivit moment... Dar mă gândesc totuși să vă propun ceva. Anume? Între timp, până când termin Don Carlos, aș putea scoate o revistă a teatrului, o dramaturgie manhaimeză, cu studii cronici dramatice, mă rog, cu un conținut specific oglindind cu precădere activitatea scenei noastre. Ceva asemănător cu publicația scoasă de Lessing la Hamburg Exact, exact, cu stai, o mare pondere stai, estetică. Stai, stai, domnule e... Schiller, nu te aprinde. În primul rând... Realizarea acestei idei interesante, de-al implică o investiție destul de mare, iar eu nu am fonduri disponibile, pe de altă parte, iartă-mă, dar prestigiul lui Lesing ca teoretician îl întrece deocamdată pe al dumitale. Vezi, deci că. Nu vă luați răspunderea, nu este așa? Deocamdată, să mai așteptăm, vom mai discuta. Bun, am înțeles. Da, da. E, eu trebuie să plec, mă duc la Prinț. Aștept vești de la dumneata, domnule Schiller, în legătură cu piesa, desigur. Cu bine, cu bine! ce vreme de făcut, Andreas? Știu și eu. Să fi greșit când am fugit acum trei ani din Württemberg, părăsindu un familia și o situație socială sigură. Oh, bine, dar voiam să devin liber, să nu mai fiu supus bunului plac al unui suveran, fără glorie, fără onoare, fără omenie. Să-o că e singura șansă de a-mi putea lăsa în sfârșit gândurile să se îndrepte nestingherite spre ceea ce am tânjit din totdeauna spre literatură, spre filozofie. Ești deprimat și te înțeleg. Hotărâtul lucru însă meseria de medic și încă și militar nu era de tine. La 22 de ani, prin piesa Hoției, a devenit cunoscut în întreaga Germania. Da. Acum, după intrigă și iubire, numele scritorului Schiller circulă în toată Europa. Ce vrei dovadă mai locventă că menirea ta este asta Și că pentru a-ți-o îndeplini Merită să sacrifici orice Merită să suferi oricât Eu am primit încă o scrisoare de la tata Cu aceleași binecunoscute lamentări și reproșuri Iam la speranțele Sunt un nerecunoscător să mă las de prostie da, da, Etc, da, da, etc., da, da. etc Dar nu pămânește nimic despre succesele mele literare Niciun cuvânt de admirație sau de mândrie nicio vorbă de încurajare Nimic, nimic, nimic Prieten, nimic. drag M-am îngrodat în datorii ca să-mi tipăresc piesele Flămânzesc prin hanuri nenorocite Familia aproape mă reneagă Cu Dalberg trebuie să mă lupt pentru fiecare replică Și într-o asemenea stare sufletească Mi se cere să mai creez Într-adevăr ai o viață zbucimată, Friedrich Mă consolez cu ideea că Nici tu nu te afli într-o situație briantă <laughs> În privința asta ce să mai vorbim? Poți fi liniștit, Da Lasă, vor trece toate Ți-aduce aminte de legământul nostru? Acum să nu, neapărat, eu trebuie să ajung ministru Iar tu mare dirijor Atunci să vezi viață Hai da, am pornit și cu dreptul, nu? Asta așa <laughs> Și acum, fiindcă tot ne-am mai descrețit puțin frunțile Vreau să spun că sunt hotărât să nu renunț la ideea editării revistei Bravo, Friedrich! Îmi amanetez viitoarele drepturi de autor Îmi vând și bruma de lucruri rămase și tot o scoc. Dalberg nu a vrut să aibă o dramaturgie manhaimeză, e bine, va vedea ce a pierdut. Revistei îi lași acest titlu? Mm, nu. Nu, o voi numi, o voi numi, am găsit, Talia renana și îmi va aparține. Va fi de lucru, nu glumă? Știu. Și mai e și Don Carlos. Nu-ți team, Andreas. Don Carlos rămâne statornic în mintea și în inima mea. Voi scrie și piesa, pe măsură ce îmi vor deveni clare toate detaliile. Sunt prea mari pretențiile mele față de acest subiect ca să-l tratez cu ușurință. Lui Schiller îi vor mai trebui doi ani ca să termine Don Carlos. Între timp, în martie 1785, apare noua publicație Talia Renană al cărei prim număr se deschidea cu o declarație semnificativă pentru temperamentul și intențiile tânărului poet. Scriu ca cetățean al lumii și nu ca slujitor al unui prinț. Schiller înțelegea să rupă cu mecenatismul tradițional și să stabilească singurul raport de dependență vrednic de un artist modern, acela cu publicul. S-au desfăcut toate legăturile mele. Publicul a devenit pentru mine totul. Studiul, suveranul, confidentul meu. Deci, aici înainte aparțin numai lui. Mă voi înfățișa numai acestuia și niciunui alt tribunal. Numai de acesta mă voi teme și numai pe acesta al voi cinsti. Iată o declarație elogventă și pentru climatul literar nou, efervescent, ce se făcea tot mai simțit în Germania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Acum apare că pătând treptat dimensiunile unui adevărat eveniment crucial pentru renașterea culturii germane, mișcarea Sturm und Drang, furtună și avânt. Atât primele ei conturări, cât și realizările sale de plenitudine, au avut loc mai ales pe scenă. Redescoperind teatrul lui Shakespeare prin intermediul valoroaselor traduceri semnate de Wieland și însușindu-și opiniile estetice formulate cu limpezime de Herder și Lessing, scriitorii germani vor folosi scena ca pe o tribună și vor milita pentru recăștigarea independenței de spirit și a libertății de creație cei se cuveneau geniului național. Patosul sentimentelor patriotice vădit în valorificarea cu precădere a episoadelor istoriei naționale, nonconformismul în construcția dramatică, impetuozitatea expresivă, pledoaria pentru libertatea individului de a se manifesta potrivit aspirațiilor și înzestrărilor sale spirituale, iată câteva din direcțiile în care scrisul se manifestă. Cea mai valoroasă lucrare dramatică din perioada de început șturmul în drang, lucrare socotită pe drept cuvânt un veritabil manifest, este piesa lui Goethe, Götz von Berlichingen, scrisă în Anii Tinereții. Și următoarea piesă importantă a genialului scritor, Egmond va fi creată de asemenea sub înrăurirea puternicilor influențe ideatice și literare amintite. Schiller debutează către sfârșitul perioadei Drang. Temperamentul său impetuos, revolta declarată împotriva stărilor de lucruri din societatea germană unde nobilimea încerca prin toate mijloacele să-și apere privilegiile, îl determină pe tânărul scriitor să adere fără rezerve la ideile acestei mișcări literare. Primele sale piese, Hoții, 1781, purtând deviza In Tiranos, împotriva tiranilor, Conjurația lui Fiesco, în 1782, subintitulată O dramă republicană, Intrigă și iubire, 1783, subintitulată O tragedie burgheză, au un caracter violent protestatar. Toate se întemeiază pe un conflict susceptibil dacă a o semnificație generală. Desigur, sunt foarte multe pagini frumoase, impresionante, în primele piese ale lui Schiller, dovedind înzestrarea de excepție autorului. Ele sunt datorate însă mai degrabă instinctului teatral al autorului decât meșteșugului, căt sunt evidente și carențele de stil și de construcție literară. Să amintim abundența episoadelor scenice secundare, Tendința moralizatoare și didactică prin care ideea copleșește arta Când a început să lucreze la Don Carlos, scriitorul era conștient de aceste imperfecțiuni și dorea să le evite Dar să revenim la Mannheim Schiller era cunoscut ca un artist cu o bogată viață interioară, totodată cu o fire extrem de sociabilă Iar faima de care se bucura îi făcea prețuită prezența în orice salon cu un astfel de prilej o cunoaște pe o tânără admiratoare, Charlotte von Cald, femeie frumoasă, cultivată, sensibilă. Cei doi se simt puternic atrași unul de celălalt. Se vor iubi. Dar Charlotte este căsătorită și relațiile dintre ei nu vor depăși niciodată limitele apropierii pur spirituale. Charlotte, Charlotte, te cauți zadarnic de trei zile Unde-ai fost? Ce ți-a căluzit gândurile într-altă parte? Am primit vizita unor rude și le-am însoțit în excursiile lor oh. Da, și eu am dorit în tot acest timp să te văd și să-ți vorbesc Mai ales că vreau să-ți spun cât de tare m-a tulburat Scena din Don Carlos pe care mi-ai dat-o să o m Am scris-o și am rescris-o gândindu-mă mereu la tine, gândindu-mă la nume oh, pagina acestea a creat, iubirea mea, crede-mă și le oglindesc avântul sufletului meu pe care îl simt vibrând numai lângă tine. Da, da, atunci de ce răzbate atâta tristețe și atâta disperare din dialogul infantului cu regina? Personajele, eroi unei piese, poartă aura prețioasă adevărului numai atunci când se nasc în inima poetului și se contopesc cu ființa lui, când împrejurările pe care le trăiesc își află rezonanța în viața lui. Iar tu, Charlotte, acum faci parte din viața mea. Și te fac să suferi? Ești regina mea și de la tine primesc orice. Deși, una ori, sufletul se revolta. Oh, iată, în sfârșit, sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă. Ce și ce nebunească surprindere. Ridică-te, te rog, ne vede lumea. Curtea mea e aici. Nu mă ridic. Chiar de-aș muri nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la șafot. O clipă petrecută în paradis. Cu moartea nu de deloc prea Atâta nu mai eu îți cer cu lacrimi să pleci până nu vin doamnele. Oh, nu! Soarta-mi-o aștept aici. Fie viață, fie moarte. De ce o puse pusem am eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai deruit-o între patru ochi? Pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, recine, nu! Nefericite! Ce vrei de la mine? Recine. M-am luptat cu mine însumi Nu Așa cum niciun om nu s-a luptat Nu Pentru liniștea mea, taci O, taci Erai a mea În fața lumii mie De două tronuri mari făgăduite De cer și de natură hărzită Și Filip Filip El mi te-a răpit E tatăl tău Și soțul tău Cel care drept moștenire Ți va lăsat regatul cel mai frumos din lume Și pe tine drept mamă Dumnezeule ce spui? O, oh, știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regentă? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? <gângă> nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. Acu e însă inima lui Filip. Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită? Inima mi-o spune... Fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine. ce încrezut mai ești. Iubita ai tu vreodată. Ce întrebare. Iubita ai tu cândva. Nu mă iubesc. Te prește inima? Sau jurământul? Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată. Te oprește inima sau jurământul? Să rămane. Scumpe, Carlos, simt adânc, simt nemaipomenita ta durere, ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de-a ți-l învinge. E prea târziu. Să fii bărbat! O, Carlos, destinul sus te-a așezat, mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit Pot asta, da, putere uriașă am că să te câștig, nu să te pierd iubirea e marea ta dragătorie, dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine Dar îndreaptă o mai bine spre viitoarele-ți imperii Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu Elisabeta a fost iubirea ta din tâi. a doua să fie Spania, ce bucuroasă voi fi o scumpe, Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune. Ce suflet mare ai, așa voi face, voi face tot ce-mi ceri, va fi cum vrei. M-am hotărât, chiar mâinii voi cere audiență tatei Și am să-l rog să mă numească în țările de jos, guvernator O dată ce tu vrei, sunt hotărât Va fi salvat, Flandra În mâna providenții sunt Și jur, îți jur, îți jur pe veșnicism O, oh, doamne, nu Jur veșnică tăcere Dar veșnică uitare nu. Cum poți să cer lui Carlos? Ceea ce nici eu nu sunt în stare. Regele! O, doamne! Plecați de aici numai decât plecați, alteți. la lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea. Public în revistă și acest fragment din piesă vreau să părăsesc Mannheimul. Cum? În curând, însărcinările mele la teatru vor lua sfârșit. Eu o vreau. Da, da. Direcția teatrului nu se va putea lipsi de tine. Hm. Cine nu o să te înlocuiască cu tot atâta talent? Mă rog, asta va hotărâi Dalberg. Crede aici, mi fi greu, din ce în ce mai greu să-mi văd confirmată munca. Deja mă lovesc de atitudini pe care nu le mai pot admite. Nu, nu, nu, nu. Eu vreau să-mi păstrez crezurile. Și să-ți aperi independență Da. Știu, știu. Ești mândru, Frederic Dar să privim lucrurile cu sinceritate Oare în altă parte intrigile confraților vor fi mai puține? Te vei putea sustrage pe deplin pretențiilor, potentaților și diriguitorilor teatrului? Hm. Gândește-te Însuși Găte a fost nevoit să accepte protecția unui principiu Da, da, principiile Carl August se simte onorat să-l socotească prieten L admire și îl răsfață pe Găte pentru că are bun simț și admite să se încline în fața sclipirii geniului E bine, sigur, nu mă pot socoti egalul titanului de la Weimar dar nici nu mai pot suporta lipsurile, rea credință, invidia și aroganța pe care le întâlnesc aici la fiecare pas. Da. Da, eu, Friedrich. Ce voi face? De când te cunosc, cer zilelor mai mult decât le pretindeam odată. Charlotte? Abia acum, lângă tine. Îmi dau seama ce puțin a însemnat trecutul. Charlotte, vină cu mine. Ah, Friedrich. Nu. Eu. Nu, nu, nu, nu, nu, încă nu îmi răspunde. Îți mărturisesc. Mă tem de viitor Că asupra lui stăruie iluzia și îndoiala Nu ne va fi ușor Ești însă singura femeie Prin a cărei simțire pot afla Liniștea fericită a inimii Și acea libertate atât de necesară Spiritului pentru a crea Vină cu mine, Charlotte Te iubesc, Fridri Ui, oh, Doamne, cât curaj îmi trebuie să rostesc cuvintele astea Singurele adevărate bucurile trăiesc numai în preajma ta Sorbindu-ți cuvintele, cucerită de avântul gândurilor tale Fermecată de sensibilitatea ta și totodată de vorța spirituală, ce o Dar... Știu, știu, știu, știu Societatea aceasta prea onorabilă societate prejudecățile ei, poziția Nu, ta... nu, nu, greșești, Fridrich, nu, nu Ne desparte pentru totdeauna un legământ Pe care eu l-am făcut altcuiva în fața altarului Și mai ales în fața conștiinței mele Să calc acest legământ și să ne socotesc în datoririle asumate? Nu. Să-mi caut fericirea sacrificând-mi cinstea, acceptând dezonarea. Charlotte. Nu, Friedrich, nu. Nu. Tu atât de mândru, atât de demn, nu-mi cere să fac asta. Friedrich! Ah, omagile mele, Dana Foncal. Bună ziua, domnule. Friedrich, am găsit biletul pe care mi l-ai lăsat și m-am grăbit să vin. Peste un ceas plec la Hamburg. Tocmai discutam despre hotărârea mea i spus de deci. da. Și unde vrei să pleci, Friedrich? La Leipzig Un grup de admiratori entuziaști mă așteaptă acolo cu brațele deschise Să ne oprim puțin asupra împrejurărilor Ce au determinat în ultimă instanță plecarea lui Schiller la Leipzig. În mai 1784, scriitorul trăiește o mare bucurie. Prieteni necunoscuți, admiratori ai operei sale și care vor deocamdată să-și păstreze anonimatul, îi scriu din Leipzig și îi trimit daluri. Iată un fragment dintr-o asemenea scrisoare. Într-o vreme în care arta a decăzut, devenind sclava voluptoșilor bogați și puternici, provoacă un sentiment întăritor faptul că un bărbat de seamă Apare și arată ceea ce poate face încă omul. Partea cea mai bună a omenirii, dezgustată de epoca ei, năzuind spre ceea ce este măreț în mijlocul învălmășelii ființelor căzute simte în sine un avânt care o ridică deasupra contemporanilor și o întărire pe drumul plin de osteneli către o țintă vretnică. Ar dori atunci să strângă mâna binefăcătorului și să arate în ochii acele lacrimi ale bucuriei și entuziasmului menite să-l întărească și pe acel binefăcător dacă s-a strecurat cumva în sufletul lui îndoiala cu privire la valoarea contemporanilor pentru care muncește. Acesta este prilejul care m-a unit împreună cu alte trei persoane vrednice să citească opera dumneavoastră pentru a vă mulțumi și a vă aduce omagiul nostru. Din grupul acestor admiratori făceau parte și consilierul consistorial Christian Gottfried Körner și Ferdinand Huber, împreună cu logodnicele lor Mina și Dora, fiicele cunoscutului gravor Stock. Iar când Schiller, câteva luni mai târziu, le comunică hotărârea de a pleca spre Leipzig, răspunsul sosește prompt. Vino cât poți de repede. Vom putea vorbi mai multe decât se pot scrie acum. Ne doare că un om care ne este atât de scump pare a suferi. Ne măgulim cu ideea că am putea alina această suferință și, astfel, prietenia Dumitale devine pentru noi o nevoie. Sper, Charlotte, ca de data asta soarta să fie mai îngăduitoare cu mine și să mă pot bucura în liniște de menirea mea de poet. Da... Cine știe când ne vom mai revedea, prietene Voi duce dorul atâtor seri când ne foream vise, ne împărțeam puțini bani Și ne îmbărbătam E, Andreea, scapul sus, acolo la Hamburg te așteaptă Gloria Trebuie să devii un dirijor celebru Așa, uita, să mă grăbesc să întâmpin Gloria <laughs> Mai ales că tu mi-ai luat înainte, ești celebr Da, hăituit de creditor și împovărat de bunăvoința lui Dalberg și a altora, știi? A, o uiți pe doamna von Kalb mm. Cum aș putea, Andreas? Tu și Charlotte sunteți singurele ființe care mă fac să simt despărțirea aceasta ca pe povară. Acum, Friedrich, eu trebuie să plec. Să-mi scrii. Acolo, la Leipzig, poate nu vei ajunge ministru, dar făgăduiește-mi că vei termina Don Carlos. Îți făgăduiesc, prietene, și-ți voi trimite manuscrisul. Succes, Andreas! Mulțumesc! Hai, vină să te îmbrățișez, Friedrich! <laughs> Vă las cu bine Omagile mele, doamnă. O de atâția ani împreună M-am tovărășit Cu credință și generozitate În privegia mea Și acum Doar tu mi-ai rămas Dar hotărârea ta e luată Și ea înseamnă stingerea mea De ce nu lași inima să te călăuzească Și Nu, Legătura noastră s-a întemeiat pe adevăr Și am putut păstra oricând fruntea sus Friedrich, oricare ar fi drepturile inimii Pasiunile cele mai nevalnice nu ne justifică anularea anumitor obligații. O, oh, să te de aici. Poate mai târziu și tu ai regretat pasul acesta. Ai declădit o operă și drumul trebuie să-ți rămână liber. Iartă-mă, Friedrich, dar vreau să ne ferim de dezamăgiri. Totul a fost prea frumos. Da, totul a fost prea frumos. Da. 185, Schiller ajunge la Leipzig. Îi se face o primire entuziastă. Prietenilor care își închipuiau că vor descoperi pe un alt carl mor, impetuos, navalnic, îi se împățișează un tânăr blond cu ochi albaștri, puțin stingherit la început. Treptat, Schiller se integrează perfect în ambianța creată, unde este înconjurat cu nenumărate și impresionante dovezi de dragoste. Mereu în căutarea acelui om, prima cărui prietenie să îi se oțelească elanurile și să-i se lumineze înțelesurile vieții, Schiller se atașează îndeoseb de Christian Körner, tip de o înaltă distinție intelectuală și morală. Körner este cu trei ani mai mare decât Schiller, are o experiență bogată și o cultură solidă, a călătorit și a citit mult, compune muzică, scrie critică literară. Fiind unul dintre primii adepți ai lui Kant, a aprofundat și problemele filozofice ale vremii, Körner va afla totuși sursa realizării sale spirituale în prietenia strânsă cu Schiller, căruia îi se dedică generos. Pentru un timp, în lunile de vară, scriitorul va locui într-un sat în apropierea Leipzig-ului, unde va putea să creeze la adăpost de toate grijile. Puneți săbile în teacă! Ce credeți că-s nebun? Nu, nu-s nebun! Căci dacă aș fi rău, rău ați fi făcut să-mi amintiți că viața lui atârnă de spada asta. Stați, vă rog, departe. Cofiră ca mea se umblă numai cu binișorul. Așadar, deoparte, ceea ce am acum de discutat cu regele, aceasta nare de-a face cu jurământul vostru de credință nimic. Vedeți? I-s degetele pline de sânge, da? Uitați-vă la dânsul, uitați-vă și aici! El a făcut aceasta, el cu mare-i dibăcie! El... Intră, e deschis! Bună dimineața! Oh, te-am deranjat, dar m-am gândit că e foame. Și... Mina, draga mea! <laughs> oh, ai atâta dezordine aici! Iartă-mă, am, am, am lucrat toată da, noaptea Acum gata, hai, odihnește-te Da Cât crezi că vei putea rezista în ritmul ăsta? Nu, vei că... la un timp ești mereu tras la față, palid. Uite, hai privirea răfășită <laughs> Și eu și Cristian suntem îngrijora să știi Hai, vină să mânești Bine, bine, bine, voi mă răsfățați și mă deprindeți rău Adevărul mm. este că acum voi sunteți familia mea Ne temeam că te vei și aici Nu, nu, toată atmosfera asta de liniște, de înțelegere Lungile discuții avute cu voi despre piesă mi-au dat aripi Rândurile se înșiră pe hârtie parcă de la sine Mai am câte ceva de modificat la scenele finale și în curând sper să fie gata Recitaia din ori din don Carlos, cât de pasiune <laughs> Da, e o mai veche prindere. Îmi interpretez toate personajele și uneori o fac cu asemenea convingere Încât uit și unde mă aflu și cine sunt Să fiu sincer, eram ispitită să mai ascult <laughs> Citam din scena în care Carlos îndurera de moartea marchizului de posa și înfruntă tatăl Vezi, i Eu am avut întotdeauna pentru prietenie, un adevărat cult. Și aici, printre voi, mai mult decât oriunde, mi-am dat seama ce forță și ce valoare poate avea acest sentiment. De aceea, piesa mea va la alături de iubire și de năzvință spre libertate, și prietenia. E un modest omagiu pe care poetul și prietenul vi-l oferă din Tatăl E prea mult, Friedrich. No. Noi am făcut... Uh... Mina, mina, înfrățirea spiritelor reprezintă chezășia sigură a înțelepciunii. Singuri nu putem înfăptui nimic. Chiar dacă zborul îndrăzneț al minții ne duce până în zonele cele mai îndepărtate și niciodată blat al adevărului, ne simțim înfricoșați acolo de noi înșinești de singurătatea noastră. Eu am simțit adesea această povară. Și acum Cristian, mai ales, mi-a luat-o de pe umeri Nu-mi drăzneam să te O, Cristian de știi cu câtă bucurie mă învăluie sufletul vorbele tale Cristian, prietene, e dat în lănțuirii inimilor noastre Sacrei noastre, prietenii, să ne facă mari, buni și fericiți Este dat genului prin opera pe care o creezi Să îi îndemne pe oameni să fie mai buni, mai generoși, mai drepți. Să îndrăznească să-și apropie Idealurile înalte pentru atingerea cărora orice sacrificiu nu e prea mare. În mod firesc, gândul mi se îndreaptă spre marchizul de posa. Acest personaj care se jerfește atât de demn sperând să-l salveze pe Carlos din mâinile închiziției. Nu, actul suprem înfăptuit de Poza nu trebuie privit totuși exclusiv prin prisma afecțiunii puternice ce leagă de infante. Nu numai soarta lui Carlos ca prieten îl preocupă pe marchiz. Posa este profund uman, crede cu fervoare într-o politică de toleranță. Stăruie în ideea că nu este în firea lucrurilor ca puterea regală să încalce drepturile naturale de libertate ale popoarelor. Ascultați! Majestate! Ai mai venit aici? Nu. Ai adus revicii Marco coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe? Abia de două zile m-am întors în țară sire. Nu vreau să rămân dator a celor a ce mă slujesc. Deci pot să-mi cer acum o răsplată. De ocrotirea regilor mă bucur și mi-i destul. De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș. Cu atât mai mult un vretnic cetățean, aceasta sire mie mi ajunge De ce ai plecat din slujba mea? M-am dat în lături ca să fac loc vreunui mai bun. Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult. Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși... Stai la gânduri? Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun. Da, spune -mi. eu nu pot să fiu un servitor regesc. La sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot cât și pe un înțelept. Încearcă de găsește în vreun regat de-al meu Dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumii tale. Eu nu găsesc niciuna Cum așa? Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească E fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor? Numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană, este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure în păstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că sunt fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire pe care singur voi ați hotărât-o. Nu pot să fiu un servitor regesc. Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să-mi ființez la curte o slujbă care pentru un om de cuge. Ce mică și umilă socotiți că demnitatea omenească, Sire. Oh. Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul lingușirii. Mm -hmm. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi. Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de-a mea deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să o deschid. Vorbește. Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic, și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum, am întâlnit grămezi de oase, de oameni ce fusese rar perug. pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc. Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hărăduiesc în pace cetățenii Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei. Da, pacea unui cimitir Și vreți să-i sprăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărâți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sădiți pentru eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de drămare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii Și va cere iarăși dreptului cel sfânt Și numele să vi-l arunce Alături de acela a lui Neron și Busiris și în pare rău O, dați-ne înapoi ce ne-ați luat Lăsați mărinimos Cum trebuie să fie un om puternic Să curgă fericirea peste lume Din cornul belșugării majestății voastre Lăsați în țara asta să înflorească Și să dea roade spiritele dați o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege! zvârliți această indumnezeire ce nefirească și ne nimicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată. Și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă, mai bine sire, hrăziți puterea regească, numai fericirii popoarelor, Puterea asta care fu până acum hărăzită numai splendoarei tronului. dați omenirei noblețea ei pierdută. Cetățeanul să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea. Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte, așa cum este adumitare, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei. Nu și ceilalți cetățeni? Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră? Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc? Lăsați-mă cum sunt. Cum m-ați privi dacă pe mine acum m-ați cumpăra ca și pe ceilalți? Eu mândria asta nu o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea. Majestate. De aici, o potrivire, va fi așa cum spun. Admirabil. Sunt sigur, Friedrich, că publicul îl va întâmpina cu o mare simpatie pe poza. Uneori chiar mai mare decât aceea hărăsită lui Carlos. Lui Carlos poți să i asădit în suflet aceleași crezuri. Poți să i convins că prințul Carlos va ști să conducă destinele Imperiului ca un monarh luminat, punând capăt măcelurilor, redând popoarelor râvnit pace și libertate. Dar mai întâi, infantele trebuie să fie libere. Trebuie să părăsească scurialul. Poți să nu șovoi o clipă, își pune în joc onoarea și viața, încercând aproape imposibilul. Am într-o câteva sentimentul zăternicii ei. Morții lui Poza Dar poate fi ceva zadarnic Atâta timp cât oamenii vor înțelege mai bine Că într-un regim despotic Singura cale pentru a spăstra demnitatea Și a face să triumfe cauza binelui general Este sfidarea curajoasă a forței brutale Au primării de orice fel? Nu, cu siguranță Nu, mai că pe de altă parte Mă frământ o întrebare firească pentru orice autor Personajele mele, Poza, Carlos Sunt cu adevărat capabile să poarte un asemenea mesaj Spre inimile celor din sală Le-am imprimat oare suficientă vigoare și sinceritate Sunt ele convingătoare Azi chiar am primit o scrisoare de la Weimar Prin care mi se spune că Goethe lucrează intens la o piesă cu un subiect asemănător mm, că... Stai puțin, inspirată deci din aceeași perioadă istorică Nu, no, tocmai, însă drama lui Goethe are în centru sau pe contele Egmont Marele luptător flamand pentru neaternarea țărilor Ce de jos coincidență, de fapt... Ea exprimă aspirațiile comune ale unor minți luminate și văzătoare. Într-adevăr, ne sunt comune multe din aspirații Însă acum, iată, mă voi confrunta direct cu genul lui Găte Cu spiritul său atât de limpede și totodată atât de rafinat. Și pentru asta să spărească temerile, de ce? Găsiți că e un prilej fericit ca piesa ta să-și impună valoare Îți înțeleg exigența, Friedrich, și să aplaud modestia, dar nu te îndoii de tine Geniul tău se va afirma încă o dată prin această piesă, iar adevărurile ei vor pătrunde cu siguranță în sufletul oamenilor, întărind încrederea în valorile morale ale umanității. Piesa Don Carlos a fost publicată în 1787, iar premiera absolută a avut loc la Hamburg în același an, la 29 august. Alte numeroase scene germane o vor prelua imediat. La noi în țară, Don Carlos se va juca pentru întâia oară în 1860, la București, la Teatrul Cel Mare, în traducerea lui Erich Winterhalder. În 1908, piesa este reluată pe scena Teatrului Național, o strălucită distribuție din care făceau parte Aristide Demetriade, Metriade, Bulandra, notara Marioara Voiculescu. În Don Carlos, operă care Schiller i-a acordat unul din cele mai lungi răstimpuri de elaborare, se întâlnesc toate ideile și tendințele filozofice și politice, precum și cele mai multe din sentimentele care îl animau pe scriitor la sfârșitul primei perioade a activității lui. Totodată, începând cu Don Carlos și continuând cu operele sale de maturitate, Wallenstein Maria Stuart, fecioara din Orleans sau Wilhelm Tell, se vădește preocuparea tot mai accentuată de perfecționare a construcției dramatice, a stilului, ce devine mai direct, Referindu-se la interesul viu pe care l-a strâmnit această piesă de-a lungul timpului, Tudor Vianu arăta printre altele că el se datorează dramatismului situațiilor și caracterelor sugrăbite cu pătrundere genială. Rămân neșterse în amintire figura lui Filip al ii tiranul închis în singurătatea puterii lui Mohorâte, aceea a lui Carlos, tânărul nelimpezit, dar purtat de un avânt nobil. Amintind pe Hamlet, al lui Poza, un alt horațiu, deosebit însă de amicul prințului Danemarcii prin iscusință, activitate și putere de sacrificiu, în fine figurile de femei, cele din tâi mai bine și mai adevărat conturate ale teatrului șilerian. Elisabeta Devalua, soția lui Filip, curată în pornirea ei iubitoare, în tandrețe ei atât de feminină, prințesa Eboli, senzuală și orgolioasă. Succesul mereu repetat al lui Don Carlos, adaugă distinsul critic, se datorează și înălțimii ideilor, ca și debitului lor patetic, care în timpul celor aproape 200 de ani de când piesa se reprezintă, umple cu siguranță sălile de spectacol cu tumultul aplauzelor furtunoase ale celor dornici de libertate, atunci când eroii proclamă principiile lor atât de umane sau atunci când poza cere regelui libertate pentru popoarele lui oprimate. Ați ascultat biografia unei capodopere, Don Carlos de Friedrich Schiller, scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu. Au interpretat: Florian Pitis, Gina Patrici, Lucia Mureșan. Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Catița Ispas, George Wancia. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.